22. rész Egy áprilisi délután magas, őszhajú férfi ment felfelé a rózsatomra. Bottal járt, erősen sántított. Az Ádás utca sarkánál megállt, innen már lehetett látni a villát, amely egykor átsedinájé volt. Furcsa volt ennyi után megint erre járni. Mintha minden teljesen megváltozott volna errefelé, csak a hatalmas vadkesztenye fák nem. Most is ugyanúgy ügyeztek már, mint azokon a régmúlt tavaszokon. A férfi lelassította a lépteit. Még nem határozta el, hogy mit fog mondani. Attól függ, kik laknak most a villában. Mikor utoljára erre járt, lovak néztek ki a nagyszalon földszinti ablakain, a műteremben is istáló volt. A kertben orosz katonák szekereket és ágyukat vontattak a virágágyokon keresztül. A kapuban egy mangal képű katonált, géppisztolyjal a várnán. Ez 1945-ben volt, közvetlenül az ostrom után. Már csend volt, nagy, gyászos csend, már nem döbörögtek az ágyók, már nem volt légitámadás. Csak részek orosz katonák ordítoztak, kivont kartal hadonászra lavakoltak az úton. Ezek kozákok voltak, vagy ukránok, olyan mindegy volt. Minden mindegy volt már abban az időben. Átsedén villájából is elvittek mindent, de rakottak, és hogy a motor ne fagyjon be, sejen paplanokat borítottak a hűtőre. A kifosztott, félig kibombázott villában nekik már nem volt semmi keresni valójuk. Nem is jöttek többé vissza. Még a környéket is elkerülték. Akkor 1945-ben csak azért jött a rózsadombra, hogy meglátogassa ilyen őt. Jenő a dom mellül jött vissza, sebesülten. Az egyik lábát amputálták a hadi kórházban. Micsoda ostoba tréfája volt ez a sorsnak, hogy Egon vigasztalta, próbálta neki megmagyarázni, hogy így is lehet élni. Lehet. Gyerekkorukban Jenő volt az, aki nem értette meg, micsoda tragédia, ha valaki sánta. Most már megértette, de nem volt ereje elviselni. Egy nap... Mikor már a műlábát is meghozták, főbe magát. Szegényen ő. Szinte hihetetlen, hogy ennek is már húsz éve. Ahogy oda jött a villához és megállt a kerti kapu előtt, mielőtt becsengetett, még tétovázva állt egy ideig. Még arra gondolt, hogy mégse. Hogy nincs értelme, egyáltalán nincs. Vissza kellene fordulni és hagyni az eltemetett múltat. De nem volt ereje visszafordulni. Írtelen elhatározással megnyomta a csengőt. Hamarosan egy asszon jött ki, nagy köténye volt, abba törölgette a vizes kezeit. Éppen mosok, kit tetszik keresni? Nem keresek tulajdonképpen senkit, csak egy szívességet szeretnék kérni, illetve beszélni azzal, aki most itt lakik. Mi lakunk itt? De uram nincs ide haza. Tetszik tudni, vas esztergályos is. Mióta laknak itt? Csak ebben az évben jöttünk, Kiutalták nekünk ezt a lakást. Hivatalos, hogy bent tetszett jönni? Nem, egyáltalán nem. Nyugodtan beengedhet, semmi kára nem lesz belőle. Az asszony végre kinyitotta a kaput és beengedte. Doktor, szeveseg, vagyok. Itt laktam valamikor, illetve a miénk volt ez a villa. Az álcse én a fia vagyok. Az asszony most gyanakodva nézett rám. Ha azt tetszik kin, hogy vissza lehet igényelni, akkor téved, mert az én férjem élmunkás és tahanolista, és kiérdemelte, hogy erről szó sincs, se az édesanyám, se én nem akarnánk ide visszajönni. Hát akkor tulajdonképpen mit akar az úr? Miért jött? A kertben szeretnék körülnézni, válaszolta Egon. Az asszony vont. Hát rajta, hogy még mindig gyanakszik. Ezek a régi úriemberek képesek minden túlpisságra. Esetleg azt mondja, hogy csak körülnéz, és azon spekulál, hogy valahogy visszajönnek. Azért, hogy csak a kertben nézelődjön, azért egy ilyen sánta ember nem jön fel a hegyre. Tessék itt lerülni a padra, látom nehezen jár, hogy hiba van a lábával. Bementek a kertbe, és leültek egy padra. Az asszony le nem vette a tekintetét róla. Tudom, hogy ki volt ácsedina. Nagyon híres szobrásznő, él még? Nagyon öreg lehet már. Ketven éves. Éppen tegnap volt a születésnapja. Az asszony most egy ideig hallgatott. Aztán egyszerre csak, mintha éppen az eszébe jutna, megjegyezte. Van itt egy-két törött szobor, ha azokat el akarja vinni, nekünk nem kell. Mit csináljunk vele? Csak útban van. A férjem műhelyt rendezett be, ahol a műterem volt. Ott vannak. Mi nem nyúlunk ahhoz, ami a másé. Itt már előttünk is laktak, akik be voltak utalva, meg sokáig itt voltak az orosz katonák is. Azok tették tönkre ezt a szép kertet. Na meg egy kis repomba is ért ezt a házat. Volt itt minden istenverés. Egon nem is figyelt az asszony beszédére. Csak a kertet nézte, a kopár elvadult kertet. ahol egykor a rózsák pompáztak, most nem volt semmi. Csak kézkazos terület. A teraszon a mosóteknő állt, az oszlottól kötelek húzódtak, és szárdó fehér nem őket lengetett rajtuk a szél. A szökőkút káváján apróra vágott tűzifal volt felrakva, de a kis szobar, egy olyan angyalszerű figura még meg volt. Ne csak a teste. A fejét valószínűleg az a bomba vitte A lukas teljesen eltűnt. A lukas, ahol először csókolta meg Ildikót. Furcsa, hogy most eszébe jutott Ildikó. Olyan régen nem gondolt rá. Talán mégiscsak kár volt idejönni, visszajönni a múltba, felidézni az emlékeket. Vestellem, hogy a kert így néz ki. De nem igen érek rá, hogy jobban rendbe szedjem. Hadd gyerekünk van, tetszik tudni. Mind iskolás, azokra főzni, meg mosni. Gondolom, hogy szebb volt itt, mondják is a népek, hogy vózsaliket volt, amikor még az ácsedin alakott benne. De hát az rég volt. A világ is megváltozott azóta, igaz? Igaz. Tessék csak nyugodtan itt üldögélni, ha jól esik. Jó az a kis napsütés, egészen tavaszias már ma az idő. Egon letette a kalapját, és hátra a haját. A halántéka már teljesen ősz volt. Keskeny homlokán sok ránc, idősebbnek látszott a 46 hat événél. A szeme még mindig szinte meglepően kék volt, ahogy ebben a sovány megviselt arcban, valami szelézt szomorúsággal csillogott. A házból most egy fiú jött ki, laprával a kezében. – Az úrnak is vannak gyerekei? – kérdezte az asszony. – Nincsenek, nem vagyok nős. Kurcsa volt, hogy most a szökőkút felé nézett. Hogy mondta akkor Ildikó, hogy a gyerekük majd ott foguk a szökőkútnál? Az a gyerek nem született meg, és Ildikóval végered mindennek. Nem vehett és nem is feltettem más sem. Az életét egy állandó bizontalan félelemben élte. Főleg Alice-tól félt, de Ferdinánd bácsitól is. Gyakran az volt az érzése, hogy az öreg úr mindent látott hogy végignézte az egészet azzal az új messzelátójával. Minden szavából célzást vagy példálózást érzett ki, még évekig, ha a balatoni nyaralásokon találkoztak. A balatoni villa az valahogy megmaradt, azt nem vették el. Anyu minden nyáról lement néhány hétre, és Egon persze elkísérte. Most már minden csak együtt mentek, anyunak szüksége volt rá. Nem is gondolt arra, hogy megnősülhetne. Anyuval olyan jól megvoltak, a belvárosban laktak, műterem is volt, és az ablakokból a Dunára lehetett látni. Anyu már csak kevesebb dolgozott, nagyon ritkán kapott megrendeléseket, Jöttek az újabb, a modernnek, vonalasak. Átsedina már csak egy figura volt a múltból. A nevének még megvolt a nimbusa, de sokan már azt hitték, hogy nem is él. Pici kis öregasszony lett belőle, hófehér haja volt, és mindig fekete ruhát viselt. Este felé lesétáltak a dunakorzóra, karomfogva mentek, összeszokott ritmusú léptekkel. Egon jobb kezében a botja, Balján anyu. Mikor Ferdinánd bácsi meghalt, magával vitte a sírba a szörnyű titkot. De akkor még hátra volt Aliz. Véletlenül tudta meg, hogy Aliz már évek óta eltűnt Pestről. Megismerkedett egy gazdag amerikaival, aki kivitte magával. Már nem is kellett félnie senkitől. Egon elvégezte a jogot, és egy nagy vállalatnál dolgozott. Unalmas munka volt, amit végzett, és a délután felkelt a hivatali íróasztalától, mindig örült, hogy ennek a napnak is végele. lett. A hivatalban persze voltak nők, csinos képíró lányok, titkárnők, fiatalok és kevésbé fiatalok. Mindegyiknek volt valaki ilyen. Egon nem szánhatott rá időt, hogy udvaroljon, hogy járjon valakivel. Szegény anyu várta már otthon, és úgy érezte, hogy nem lehet őt magára hagyni. Egyszerűen nem lehet, ezzel tartozik anyunak. Gyorsan lebonyolítható kiskalandjai voltak csak, fél óra alatt túlesni az egészen, a belvárosban sok ilyen nőcske van, fel lehet menni hozzájuk, nem is kerül sokba, és azután semmi köze többé hozzá. Le lehet a dolgokat így egyszerűsíteni, nincs szükség szerelemre, minek. A szerelem csak fáj, csak kínoz egy életen át. Margitot nem tudta elfelejteni soha. Már a háború után történt, hogy hirtelen elhatározással felutazott Pécsbe. Pillanatnyi elhatározás volt, akkor nem kellett vízum semmi, lehetett utazni. Nyár volt. Már a bécsi pályaudvaron megkereste a telefonkönyvben a címet. Dr. Pau De nem telefonált, hanem egyenesen odament. Nem csak a hangját akarta hallani, de látni akarta, viszont látni. Nem sikerült. A lakás zárva volt, és a szomszédok azt a felvilágosítást adták, hogy her doktor és a felesége mind a három gyerekükkel együtt elutaztak nyaralni a portitóhoz. Mind a három gyerekükkel. Egon visszament Pestre. Az évek most már mindig egyhangúbbak lettek, soha nem történt semmi, csak tegnap. Tegnap anyu hetvenedik születésnapján. Ha az úr körül akarja járni a keltet, csak tessék, mondta az asszony. Sajnos nincsen látnivaló. A rózsatövek helyébe majd jövőre krumplit ültetek, De előbb fel kellene ásni. Kaphatnék egy ásót, Ugyanis én azért jöttem, hogy itt a kertben valami kiásszak, Amit még a háború előtt. Kincs van elásva, arany vagy ékszer? Nem, semmi értékes. Azt nem hiszem el. Ha az úr direkt azért jött, hogy kiásza, akkor az nem akármi, és a férjem beleegyezése nélkül nem engedhetem meg. Mi pártagok vagyunk, és semmi szabálytalanságot nem követünk el. Meggyőződhet róla, hogy nem kincs, ső, a fia is segíthet nekem ásni. Segítek én magam, ha az úr megikéri, hogy ad belőle. Nem is kérem a felét, csak egy részt. Ez most a mi területünk. Sajnálom, de nem kincs. Egyszerűen csak egy könyv, egy napló, amit gyerekkoromban írtam, és elástam. Napló. Az. És mikor tetszett elásni? 1937-ben. Hát, az elég vég volt, és azóta nem jutott eszébe az úrnak hogy kiássa. Már meg is benézhetett a földben ennyi idő alatt. Lehetséges, de mégis ki akarom ásni. Nem bánom, de nézni fogamám, hogy igazat tetszett -e mondani. Tényleg csak egy könyv, vagy mégis égszerféle? Elindultak együtt a kertbe. Egon pontosan emlékezett, hogy a nagyobbik fenyő ásta azon a júliusi éjszakán. Oda temette a titkát, elég mélyen a föld alá. Egy plédobaszba tette, nehogy elrohadjon a föld alatt. Az asszony haszta az ásót, és ő maga kezdte a munkát. A föld még kemény volt, és percekig tartott, amíg az ásó megagadt. Az asszony iszkatott volt, és látszott, hogy nem hiszek annak. A kötényével tisztította le a dobozról a földet, aztán türelmetlen kézzel kezdte feszegetni. Végre kinyílt a rostás doboz. Ott volt a napló. A piros bölkötés fény lett, az aranyozott betűk se fakultak meg. Egon naplója. Az asszony csalódott arccal olvasta el a feliratot. Hát, tényleg nem kincs, kár. Egon most belenézett, a lapok teljesen megsárgultak, és az írás, a saját írása olyan idegennek tűnt. Lehet, hogy az embernek az írás is megváltozik. Lehet, hogy a 46 éves embernek semmi köze már ahhoz a fiatal fiúhoz, aki ezt a napot írta. És a bűnhöz talán, amit elkövetett. Még egy szívességre megkérném, mondta az asszonynak, ha ég a tűz a konyhájában. Persze, hogy ég, a sparhált emelegítem a vizet a nagy masáshoz. A gáz nem valami jó itt. Azt mondják, a szomszédok, volt egyszer egy olyan robbanás, meg is halt valaki. Igen, meghalt valaki. Ismételte el gon. Na és mi lenne az a szívesség, amit az úr kér? Még valami vacskot kell kiásni? Nem. Arra kérném, ha úgy ég a tűz, ezt a napot tehessem a sparháltbe. El akarom égetni. Az asszony megütközve nézett rá. Lerítta az arcáról, hogy nem érti az egészet. Ne vállott vont, és csak annyit mondott, hogy miért ne, csak jöjjön be vele a konyhába. Felmentek a teraszra. Szép innen a kilátás, csak nézelődjön az úr, ha jól esik. Egon most lenézett a városra. A kép ugyanolyan volt, mintha nem változott volna semmi az égvilágon. Háború, forradalom, romba döntött hírak nem. Semminek nem volt már nyoma. A Dunán hófehér propeller siklott, a parlament és az új hidak csillogtak a tavaszi napsütésben. Nem tetszik helyet foglalni? Kioszhatok széket e az úrnak. Nem, köszönöm. Itt állt most a mozaik kockákon, ahol valamikor anyu táncolt. Tangót táncoltak Sanyival, összesimolva azon a legelső estén. Anyu a hát nélküli ruhában fiatalon, szépen és boldogan. Anyom most hetven éves. Tegnap a születésnapján, mikor a nagy csokar virágot bevitte hozzá, anyum mosolygott a könnyen keresztül. Nem hittem, hogy megérem a hetvenet, mondta. Isten éltessen, édes kisanyum, még nagyon-nagyon sokáig, és jó egészségben. Hát, egészséges vagyok tényleg. Ebből is látszik, hogy mennyire tévedhet néha egy orvos. Van már vagy huszonnyolc éve, hogy elmentem egy híres szívspeszialistához. Mindig szólt a szívem. Megvizsgált, és azt mondta, hogy Angi nap van. A szívkoszorú erek már teljesen elszűkültek, és emlékszem szegény Sanyikám, hogy oda volt, mert persze elkísért az olvashoz. Milyen érzés lehetett neki, hogy egy halálos beteg felesége van, akinek már nincs csak ideje hátra? Szonyi ezt hitte. Ezt, hiszen olyan híres tanár mondta, És látod, Egonkám, milyen a sors, Én még most is érek, és ő szegény drágám, Olyan fiatalon pusztult el. Isten elvette ő tőlem, És ezzel elvett minden boldogságot. Annyira szerettem, annyira, És ő is engem. Igen, anyu, Sanyi imádott téged. Miatt ezt mondta, érezte, Hogy borzongás fut végig rajta, Szinte a karjai, és a hamlakán is kiütött a hideg veríték. Ma pedig eljött a rózsatomra, el kellett jönnie. Itt, ugyanezen a teraszon, ahol most áll, egy fonott kertiszékből nézte akkor őket. Nyomorult, kis kisfiú, irigyen, féltékenyen, halálos gyűlölettel. Jó a tűz, tessék bejönni, szólt ki az asszony a konyhában. Egon bement. A naplót bedobta a tűzbe. Sercegve kapott bele a láng a száraz papírba. A bőrködés lassan pandulat meg. Pár perc, és abból sem maradt semmi. Az asszony kinyitotta a kis vasajtót, és megkotart a hamut. Par és hamu, mondta csendesen. És ez lesz belőlünk is. Vége.